«А, – він згадав наче найголовніше, – він що, дійсно може бути хакером? Я розумію, що не обізнаний у цій галузі». Карпович посміхнувся самим куточком рота. «Кажете хакер? Ну, хакер повинен принаймні працювати в інтернеті, мати якийсь доступ до комп'ютерних систем, які збираються зламувати. Квартира Наталії Косовської не мала підключення до інтернету, принаймні швидкісного». «Ця квартира також. Ось вам відповідь. Перебуваючи у цих двох місцях, він нічого не зламував. Хіба? Що хіба?» «Робив це через мобільний телефон. Дорге задоволення. А так? Іди до будь-якого інтернет-клубу і там займайся хакерством. Так, до речі, найчастіше й роблять. Безпечніше». «Що ж він міг робити з комп'ютером?» но міг працювати з інформацією, яка має певну цінність, так би мовити, у закритому інформаційному просторі. Якщо припустити, що у квартирі Косовського він знайшов дискети або компакт-диски, або зняти з іншого комп'ютера Вінчестер, що містить ту чи іншу інформацію, то все може виглядати доволі елементарно. Він знайомиться з цією інформацією і вибирає потрібну або думає, як її використати. Тоді він, по суті... «Ніякий не хакер». надзвичайно, ну, знову посміхнувся Карпович. «І що ми можемо вигадати з вашої точки зору?» «Ну що?» – замислився той. «Встановити магазин, де куплено комп'ютер, украй необхідно. Кожна машина має свій ідентифікаційний код. Ми мусимо її ідентифікувати. Ми не можемо зараз знати, про що йдеться, але, безперечно, існує така можливість, що цей, він затнувся, хакер – Вийде в інтернет. Тоді шансів зловити його, ідентифікувавши машину, стане більше. Як зловити? Ну, це вже, як то кажуть, не мої проблеми. Гм, майор тільки почухав потилицю. І все-таки, що може бути на тих дискетах або, як ви кажете, браунінгу? Ну, ви ж спец. На Вінчестері, посміхнувся Карпович, будь-яка інформація. Тому сформулюйте своє питання таким чином «Яка інформація може мати велику цінність?» і шукайте відповідь. Наступного дня мобільне у кишені майора пищав із самісінького ранку, не даючи подумати і дратуючи донастями. Але о 12.20 він запищав так, що кубища кинув усе і помчав через півміста на вулицю Монастирську. Трохи наряканий молодик сидів у темній службовій кімнаті – в компанії Сердюка та Карповича. «Розповідай!» – коротко наказав Кобища, гупаючись у звільнене Сердюком крісло. «Тільки я тебе прошу, дорогенький, усе докладно, не забудь нічого!» «Ну що?» Прийшов він два тижні тому, сказав, що хоче купити комп'ютер, сам не знав, який. «Я питав, для чого йому?» Він не сказав нічого путного, мовляв, хоче навчитися працювати на ньому. Він взагалі у цьому був найменшого меншого поняття. Узяв третій пентіум. Мені двадцятку дав за консультацію. Я ось тут йому елементарні речі пояснював. Як увімкнути, як вимкнути. А, книжку мене купив. Посібник з Віндовс. Ну, ось наче й все. Ти ж кажеш, ще приходив, нагадав Сердюк. Так, приходив. За чотири дні. Навчився деяких елементарних речей... Виникли нові запитання, ну, словом, як і мало бути. А потім дзвонив, питався по телефону, як деякі програми запускати. Хто звідки не казав? Кобища засипав його запитаннями, які билися наче об глуху стіну. А, раптом згадав хлопець, цікавила його одна програмка, відновлює стерту інформацію, навіть серед ночі подзвонив мені. «Але найбільше, Олег каже, його цікавили саме дискети», – отрутився Карпович. «Отже, дискети», – пробурмотів Кобища. «Так, судячи з усього, він шукав на них якусь знищену раніше інформацію». «Ти все в нього з'ясував?» – запитав майор Карповича. «Ніби все», – відповів той. «А коли що, то є телефон». «Дійсно, є телефон», – погодився Кобища. «Не виключено, він тут більше не з'явиться». Скоріше за все так і буде. «А якщо з'явиться», – він глянув молодикові в очі, – «як вас звати? Олег?» «Від сьогодні у вашому магазині працюватиме двоє наших людей. Гадаю, ви розумієте, для чого. Один із них буде охоронцем на дверях, замість того, що стоїть у вас зараз. Другий також придумуємо щось. А ваше завдання – поводитися цілком природно і не викликати підозри своїм переляканим виглядом, як зараз. Боятися, повірте, немає чого». Просто цього типа ми мусимо зловити. Це зрозуміло? Тому залишалося тільки кивати головою. Якщо ж він якимось чином вийде на вас поза роботою, ось номери телефонів. Це мій мобільний. Це робочий. Ви зрозуміли. Не бійтеся, ще раз кажу. Брати його біля вас ми не будемо. Лише слідкуватимемо. Ось так. Гадаю, ви розумієте, що від чіткості та правильності ваших чинків залежить і ваше майбутнє. А заразом пригадайте ще, про що говорили, можливо, щось привернуло увагу. Будь-яка дрібниця може виявитися корисною. Кобище підвівся, щоби ти, а Олег смикнувся, був за ним, ніби щось пригадав. «Що, ну?» – запитально глянув на нього майор. «Згадав щось?» «Та так!» – ніякого знизав плечеме той. «Дурня! Він ще пожартував, що хакером хоче стати, коли я запитав, навіщо йому комп'ютер». «Хакером, кажеш?» Кобишче запхав руки у кишені і багатозначно подивився на колег. «Ти, Олешку, ще позгадуй, серйозно. Це тобі здається, що дурня, а насправді...» «Ну, що?» – відразу ж накинувся майор на Карповича, щойно вони сіли в авто. «Людина, яка починає зазів». «Хакер!» – зневажливо пробурмотів матів «Точно? Поза всякими сумнівами». І що це означає? Схоже на те, що він заволодів цінною інформацією, якою не знає, як скористатися, і намагається вирішити проблему самотужки, щоб не ділитися прибутками. Принаймні такий висновок напрошується, погодився майор. Чорти б забрали? Він вислизнув. У самісіньких руках був, уже вдруге. Тепер, якщо не станеться ще чогось, борю. Сердюк, який їхав на передньому сидінні, обернувся до шефа. У нас збільшилася слідча група. Шеф зранку роздобрився. Схоже, справа наша збирається посісти місце хіта сезону. Ти від сьогодні займатимешся квартирами. Він поміняв житло. Шукай, де хочеш. Усі агентства, усі об'яви на стовпах, словом, усі варіанти. А якщо він купив квартиру? Ну, купив... Купити проблематичніше. Можливо, доведеться розробляти і таку версію. Принаймні, досі виключно не мав. Отже, шукатимемо там. Сердюк засвистів і взявся за голову. Слухай, що кажу. У твоїй групі буде четверо, крім тебе. Шукаєш господарів і фоторобота підніс. Так і з кожним. Гадаю, заводю тобі нагадувати, якщо вийдеш на них, без мене та спецназу ні ногою, знаєш, і з ким маємо справу. Майор знову обернувся до Карповича. Той, здавалося, витав невідомо де. Але це лише здавалося. Може, ще про щось цікаве говорили з тим молодиком? Як його Маліцький згадав? Ну, дещо корисне є. Нам пощастило. Олег Маліцький сам програмував цю машину. Він таке практикує. Інсталює відповідні програми. «Піратство чистої води». А кожен програміст, висловлюючись по-простому, якось називає своє дитя. Це вже, як-то кажуть, залежить від багатства його фантазії. А для чого, не зрозумів Кобища? Для того, щоб мати змогу працювати в інтернеті. Ну, з вас же ж питають паспортні дані, коли ви записуєтеся до бібліотеки. А інтернет – це також свого роду бібліотека, тільки досконаліше. І той, хто лізе туди коперсатися – повинен принаймні назвати своє ім'я.